Комахи Комахи населяють вологі ліси та безводні пустелі, плавають у воді, мешкають у підземних гротах. А є комахи, які пристосувалися до життя у гарячих водах гейзерів, у калюжах необробленої нафти і навіть у льодовиках. Забираються у шкіру тварин та оселяються у товщі зеленого листя. Пояснення сучасних учених Інколи здається фантастичним пристосування комах до навколишнього середовища Вважається, що чисельність видів комах втричі перевищує чисельність інших живих тварин Їх кількість не піддається ніякому обчисленню Вчені припускають, що нині на Землі мешкає понад мільярд мільярдів комах Уявіть собі, на кожну людину припадає майже мільйон комах і тільки приблизно 700 тисяч їх видів описані фахівцями. Терміти Терміти більш за все дивують своїми велетенськими архітектурними спорудами. Інколи на будівництво своїх замків з великими вежами та зубцями терміти витрачають понад 10 тонн глини. Висота таких споруд перевищує в 3-4 рази зріст людини. В Австралії терміти будують свої споруди у формі велетенського клину, завжди гострим кутом на південь. У Західній Африці, де буває багато дощів, будинки термітів мають вигляд великого гриба, шапка якого служить парасолькою. Пояснення сучасних учених Відомо, що велику роль у житті термітів відіграють феромони. Запашний слід, який допомагає комахам знаходити свою територію і таке інше. Проте залишається загадкою, яким чином сліпі терміти працюють у повному узгодженні, споруджуючи досконалі та величезні домівки.